Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre sufletul omenesc. Părinte Grigorie, bine ați venit! Doamne ajută -ne. Am înțeles din emisiunea trecută că omul este o creatură deosebită prin sufletul său cu totul diferit de-al altor ființe. De aceea, astăzi, despre sufletul uman vă propun să vorbim. Vă mulțumesc pentru acest subiect captivant! Mai ales în capitolul 2 al facerii, se mută accentul de pe cronologie pe ontologie și astfel ajungem să înțelegem mai bine ce ființă specială suntem, deși continuăm să fim o taină pentru noi înșine. Aflăm din Biblie că a plămzuit Domnul Dumnezeu pe om din țărână, luând din pământ și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Suntul Vasile cel Mare începe comentarea acestui verset, subliniind ca și altă dată importanța cuvintelor folosite pentru a diferenția sensurile. Zice: Dumnezeu pe omul lăuntric L-a făcut, iar pe cel din afară l-a plăsmuit. Plăzmuirea se potrivește lutului, iar facerea celui după chip. Deci, carnea s-a plăzmuit, însă sufletul s-a făcut. La o lectură neatentă, acest joc de cuvinte scapă, deși este extrem de important pentru că atrage atenția asupra omului lăuntric căruia îi dau atât de mare importanță Sfinții Părinți pentru viața duhovnicească. A zice, mai ales la o lectură neluminată de har, căci oricât de atenție am citit, ce este taină ne scapă, dacă nu ne atrage atenția asupra ei Dumnezeu și nu ne luminează, să o înțelegem. Avem un exemplu chiar în legătură cu acest pasaj, din care cei neluminați de Harul Înțelegerii au dedus că Dumnezeu ar avea mâini și l-a lucrat pe om din lut ca un manufacturier, ca un olar. Ce altceva mai tainic au scos Sfinții Părinții din acest pasaj? Luminați de Har, i-au subliniat că, deși a pornit în facerea omului de la ceva care exista, Dumnezeu s-a folosit de țărâna neînsuflețită, nu de alte făpturi. Noi, cei de astăzi, aflați în controversă cu evoluționiștii, găsim aici primul argument scripturistic că omul nu a fost făcut prin evoluția altei ființe. Mai putem scoate și alte întemeieri de acest fel? Sigur că da. De exemplu, simultaneitatea sufletului și trupului. Aspectul fusese semnalat de Sfântul Vasile cel Mare încă de la facerea animalelor despre care a scris Sufletul necuvântătoarelor nu s-a arătat fiind ascuns în pământ ci a luat ființă odată cu trupul la porunca ziditorului. Sfântul Ambrozie a scris și el în același sens Forma materială și suflarea de viață Într-o aceeași clipă au fost aduse la ființare. Când Dumnezeu a trimis sufletul asupra țărânii, acesta, instantaneu, ca la orice zămislire, a început, prin puterea lui vitală, să-și plăzmuiască propriul trup. Ce trebuie să înțelegem de aici? Găsim în acestea o a doua mărturisire scripturistică despre inexistența evoluției. Căci Dumnezeu a dat direct suflet de om și ceea ce s-a zămislit a fost direct om. Nu ar putea fi altfel căci sufletul, așa cum îl înțelege și știința sub forma amintită într-o altă emisiune de câmp morfogenetic, sufletul deci este simplu, adică nealcătui din părți. Deci nu i se putea da un suflet animal la care să se adauge apoi ceva care să-l facă om. Cred că s-a întâmplat și cu omul așa cum îmi amintesc că spuneați că s-a făcut cu plantele și animalele, care, la porunca Domnului, s-au ridicat direct mature. Perfect adevărat și cu Adam. În ziua facerii, el nu a apărut ca un prunc ce a avut nevoie apoi de creștere îndelungată, ci a stat în fața Creatorului direct adult și Dumnezeu i-a suflat în față suflarea de viață amintită. Amen. Oh. Grigorie, dacă omul era viu, ce suflare de viață s-a mai suflat în fața lui? Da, înțeleg întrebarea și nu este ușor de răspuns, după cum nu va fi ușor nici de înțeles. Vorbirea metaforică a Sfântului Ioan Gură de Aur a stârnit multe discuții între teologi. Chiar Sfântul Serafim de Sarov afirmă răspicat că înaintea acestei suflări de viață, Omul nu a fost ca o păpușă fără viață. Dar Sfântul Ioan nici nu folosește cuvântul păpușă, ci zice că omul stătea înaintea lui Dumnezeu ca o liră care avea nevoie de cineva care să poată, prin arta și priceperea lui, să înalțe prin mădularele trupului ca pe niște coarde cântarea cuvenită stăpânului. Am încheiat citatul. Dacă lira este trupul, ca să fie pregătită de cântare lira, trupul trebuie să fie viu, iar ceea ce, ce s-a adăugat a fost doar priceperea cântărețului. Atenție mare! Nu zice că era nevoie de cineva priceput care să înalțe cântarea prin trupul acesta, căci ar fi fost cineva exterior omului care să se folosească doar de trupul lui, zice că era nevoie de priceperea de a înălța cântarea prin mădularele trupului, adică tot ceva interior, adică priceperea, înțelepciunea omului de a se folosi de trupul său spre a făptui cele bineplăcute Domnului. Adică harul la care se referea Sfântul Serafim de Sarov. Întocmai așa. Este un loc greu din scriptură, dar dacă citim complet și atent, Sfinții părinți l-au elucidat îndeajuns de bine. Prima parte a citatului, care s-a folosit de o metaforă frumoasă, este într-adevăr creatoare de dileme, dar în comentariul complet al Sfântului Ioan Hristos Tom, se adaugă apoi mai lămuritor. Prin această suflare a dăruit celui făcut din pământ putere de viață. Suflarea aceasta alcătuiește firea sufletului, dar Scriptura a adăugat și s-a făcut omul cu suflet viu. Cel care a fost plăsmuit din țărână odată ce a primit prin suflarea lui Dumnezeu suflare de viață, s-a făcut cu suflet viu. Atenție, deci! Nu zice că s-a făcut cu trup viu, căci viu era trupul, ci cu suflet viu. În prima etapă, când asupra celui făcut din pământ a lucrat puterea de viață ce alcătuiește firea sufletului și nu putea sufletul să nu facă ce are în fire, trupul a apărut viu. În a doua etapă, schimbarea a fost făcută în suflet, care primește putere asupra morții. Cum poate fi sufletul întărit în firea sau în ființa sa? Din emisiunea trecută s-a înțeles, cred că, Sufletul omului diferă de cel al animalelor prin puterile pe care le are. Sufletul animal are ca și al plantelor puterea vitală de a-și clădi și ține viu trupul, dar adaugă puterile poftitoare și irascibilă în baza cărora acceptă sau resping, se apropie sau fug, adică dezvoltă comportamente instinctuale peste instinctele înnăscute. Despre Cățelul nu are încă dinți, totuși el cu gura se apără împotriva cuiva care îl supără. Vițelul nu are coarne, totuși el știe unde îi vor crește coarnele, adică, adaug eu, de mic se va apăra încercând să împungă, nu să muște, precum face cățelul. Deci sunt înnăscute. Față de aceste puteri sufletești care stau la baza instinctelor animale, Omul are în sufletul său și puterea rațională. Prin ea devine viu și se diferențiază de cel al animalelor? Nu. Prin ea, împreună cu puterea volitivă, adăugată și ea, doar conjugă celelalte puteri sufletești ca să rezulte un liber arbitru în folosirea libertății primite ca persoană. Sufletul uman este o minune mai desăvârșită de atât. În afara acestor puteri, care primesc o forță de exercitare pe măsura darului lui Dumnezeu la facerea fiecărui suflet și care rămân ca un dat al firii pentru tot restul vieții, sufletul uman mai are o putere, numită puterea duhovnicească sau contemplativă, care se comportă ca o poartă deschisă spre Dumnezeu. La ea se referea Sfântul Vasile cel Mare în citatul de la sfârșitul emisiunii trecute când spunea că Dumnezeu, dând omului porunca de a-și ridica singur chipul la asemănare, i-a dat și puterea de a face aceasta. Se numește așa pentru că prin ea primim Harul Duhului Sfânt. Această putere nu mai este un dat pentru tot restul vieții, ci putem crește în Har sau să ne împuținăm în Har după relația pe care o avem cu Dumnezeu. În duhovnicirea este cea care face sufletul să fie cu adevărat viu, deși el este nemuritor. Muritor este doar trupul. Moartea sufletească înseamnă înstrăinarea de Dumnezeu, care este izvorul vieții și trăirea veșniciei, dincolo de moartea trupului, deci de viața pământească, alături de diavoli în iadul lor. Da, da, da, am înțeles. Harul face sufletul viu și prin suflarea amintită în fața sau norile lui Adam s-a primit har și s-a împuternicit puterea duhovnicească, variabilă din sufletul său, deși trupul era deja viu de când, trimițând Dumnezeu sufletul peste în aceasta, își făurise trupul. Dacă și ascultătorii au înțeles la fel, este foarte bine. Citind Sfinții Părinți vor afla că ceea ce este sufletul pentru trup este harul pentru suflet. Adică așa cum sufletul face trupul să fie viu și harul face sufletul să fie viu. Puteți da un citat în acest sens din Sfinții Părinți? mie îmi place mult ce a scris poetul meu drag, Sfântul Grigorie de Nazians. Sufletul este suflarea lui Dumnezeu și, deși este ceresc, îndură a fi amestecat cu ceea ce este din țărână. Întrerup citatul și întreb. Se poate amesteca sufletul cu ceva? fără să-și facă propria lucrare, adică fără să însuflețească? Sigur că nu. Deci unde este suflet, este și viață. Trupul lui Adam fusese ridicat din țărână după ce aceasta fusese însuflețită. Deci nu putea fi decât viu. Continui citatul. E o lumină închisă într-o peșteră. Ce frumos! Ce sugestiv! Mai poate fi întuneric în peștera în care a fost închisă lumina? Reau citatul în care spune că Dumnezeu a plăzmuit chipul meu și mi-a împărtășit viața sa, căci a trimis în el Duhul care este raza nevăzutei în Dumnezeiri. Ce poate fi mai clar? Prin insuflarea Harului Duhului Sfânt se primește împărtășire din viața lui Dumnezeu, căci de cea omenească se împărtășea deja prin chiar prezența sufletului, care plăzmuise trupul. Sfântul Grigorie a fost primul care a avut curajul să scrie că omul este ființa care s-a născut cu porunca de a deveni Dumnezeu. Cu mic evident, și nu este prin fire, ci prin har. Cu alte cuvinte, când Sfântul scrie că prin acea suflare a trimis în el Duhul, care este raza nevăzutei în Dumnezeir, se referă la harul, prin care omul se îndumnezeiește. Și încheiem, Părinte Grigorie, această emisiune care a fost, așa cum se anunța din titlu, deosebit de interesantă. Cu exprimarea regretului că ne îndepărtăm de textele vechi. În Bibliele noastre scrie acum într-adevăr că după suflarea lui Dumnezeu s-a făcut omul cu suflet viu, ceea ce lasă loc interpretării că acum ar fi făcut omul viu. În textele vechi scria că, S-a făcut omul în suflet viu, ceea ce arată clar că nu se referă la trup care era viu, ci la primirea de către suflet a Harului care, ferind de moartea sufletească, dă mântuire în viața veșnică. Gata, mă opresc aici. Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această zi. Plăcere!